دوارا لوکا فامرهو نبیل سلام قطعوه سیدنو پر و دسوکا فیو سنو لزوخ کل او دسوکتو ویدو به هازد دعا او بیا پسی دادو او ویا شا اللہ ام اینی اسالوکا و اتوجهو الیک بنبییکا اللہ دستانا زوم وارما اوستانا پیغمبرم تا توسیلکو شا قطع مین بیلی چی مانا سوکا اتتا کنا و الیک بنبییکا او تا ته مخه تا کوم پیغمبرستا محمد النبي رحمت اني توجهت بك الى ربي چي يقينن زتا چې غم دنو تاس تا په وسیله سوال کوم رب ته ليغز علي په حاجتي دمه حاجت پرتي نو الله هم فشفيه بها الله دې نبی زي سلام دا سوال زما مبارکې سکه ابو داغ حديث د زرير البصر دي چې دينه استدلال کیږي حديث د چا زریر البسر چه دینا استدلال کی گی دو حسیلہ بی زواد الفاضلہ خبر اوانی پوچھویں چه دینا چه کم استدلال کی گی اول خو لقدان ساندن چلے حفدے کی عثمار ابن خالد دے اغمت روکتے او دارنگ سلیمان ابن خالد اغمت روکتے اغمت روکتے سیانت الانسان کی په دې باندې بحث کړی شه قرآن رحم الله تعالی قلب صایر کې هم څه بحث کړی قلب صایر کې کله کده بحث نه الاو کته نظر د بحث نه بس تو استعلاء د حدیث سم مطلب دی کدا اللهم فشفع فیه په کینو کې نه بیا به مستا معنا غستې چ ا توجه الیک بنبییکا ز مخ د پیغمبر پیش کوم تا تا ا توجهت تو بک ال ربی یا پیغمبر ز تا مخی تا کوم ستا رب تا چې ستا پروی دی مالستر کی پراکی نو ستا خبره بیا لګه صحیح و چې بجاهه فلان بی توفیل فلان به حق فلان دغه جنونو سره صحیح و خدا الله مفشفی فی یسمنن په دې اته توجه معنا سجوري کله معنا خدا جوړيږي چې زړه ته دا پیغمبر مخه تا قوم د تبي ویلي چې معنا سوکا دواو کرا نو د دې د دوا ته زم ما پبارک سکه قبوله کرا ته دې ته مونږ کری سو دې سو مونږ کړی یو سره نیک بندا لگا چی اواغه ته وې چې معنا دا الله نه سوکا سوال وکړه نو مړي نه نه د جوان دي وي دیگه سو ممانات شتا دیگه خون ممانات مشتا وشتا تخامک آدم آنا که شدینا بی وجه پلانا و بی جاہ پلان راواتا ماستاق و خدنو قوانو هاینه کم دینا در طولو فقهو طولو فقهو احنافو کی بلا استثناء طولو چه کمدنو دا عبارت تکلده شو ویقراو ان یقول في دعائه بحق قدن دا حرام نیچی با دوا کی او سڑے دا ہوئی چی بی حق پولان دا حرام دی ردیبی آس ایک امدنسا مطلب دی ردیسا مطلب دی او صلو الله بجای جائی خو موضوعی روایت تی دی خود سر ارسانم نشتی حضرت تانویر مولا تعالی او خدباتو کی کی دو وسیلی مطلب نکلے او عجیبہ طریقی سر عباس کھڑ دی دایوی که زما ده تشریعی امام ابن تیمیه اوریدلوي راغبوند وسیله به زوات الفاضله قیل شوم وی اصل کی اغجب کم منکرو د کم وخت کی اغه خل کو شرکو خل کو شرکو پای کی د نیک بنده د محبت سره خبره نو یو سره چې کم د نیک بنده سره محبت او الله رب دې ته و چې زما سره محبت دې دې محبت کو وسیله زمانا سوال قبول کرن دی کسی چل دی. مداجی کم دنو د نیکان سره د عقیدت په و را ده محبت مسئلہ و را الهبنی بی صالحنس دی بی جائل فلان بی حقی فلان بی حقی فلان بی تفیلی فلان دال پاس خطا ده کورنش مکوری دا کم دیکی دی. ده محبت مسئلہ را فردی اگه نسو نه خونی دی. نوائید. بسم الله الرحمن الرحیم الله وعلى الله عز وجل {وَلَا أَمْرَ لَنَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} أولا أمرنا ديو طالبو نه الله او چارته پتا اا کو اين ليله يمنا و اغلهم نه ماي كانه رسول الله صلى الله انسانانو کې دا غد دور په انسانانو کې دې جګندنو لري عابيدو داود دا دا داود ویاده کوي کنه خپلې دوازه د الله ز محبت طانا تعالې شيخ رسول الله تعالی په حق رسول الله تعالی تعالی تعالی صلی الله علیه و الله علیه او صلی الله علیه و آله لا قد صفت صرنا صرنا صال صال ام علي نن الا من ذو رو جز لن من ذو په ما به داسه دواګان ویل چې ما د نبی رسول سلام چې کله ده د مزنا کور تر وان شنه او سړې ور پسې شو هو ابي اغسل سوق يا پلار ابرو زماري پلر د ځمنه کنایه کړی را یو سڑی ورپسی روان سون یاد کرده زان دی یو سڑی ورپسی روان سون اگر دواتا پوسی تین او پچدا کما دواؤا فا اخبار بی القوم اللہ ام بی علمک الغیب و قدرت کالالخب اللہ از تا پا او پا مخلوق کا دری داستا سی فتونتا تا وسیل قوم چی ما جوانده اوسا تا ترسو پوری چی ما لجواندخی او مرمکا ازا علمتا الوپا تا خیر اللی اللہ واسئلک خشيتك في الغيب والشهاده واسئلک کلمت الحق في الرضا والغضب واخشاله موقوفه وصيمه وتشده حق نوره او غول مستانه درมาย نه روي په غريب او کوم الله راكي او غول مستانه نعمتونه چې خطي اله او غول مستانه سوړواله د ستر کو چې نقط مين واسئلک الرضا بعد القضاء ستاق قضاء د رضا سوال کوم واسئلک برد العيش بعد الموت واسئلک لذته النظر او غوارم ستانانه ل نظر ستا مخته و شوتهله لقاائق دا به دنیا ک في غیر ضر الرين مزر دهغیر د تکلیفی او ساختوونه چې سرړله ضرر ووررکي او نه به غیر د ف را کومک نه دد الله اوشاته عنی روحاني او د بدنی شرور نه مسام الله او مزه نه بزینه لیمان وجهله اوهداتن محدين قیمان په خ خیص اسمې خسته کا او منګاو ګرځاو سره د حدایت دا غچا د پانا چې ستا کې ستا د وی په قسمت کې هدایت کیکلې الله لا ادعه او چې نه پریږدم اللہم جاننی اعظم و شکر گا اگرز ایماد آغا چاننا چستا شلو شکر و باسی و اکسر ذکر گا او کم ذکر او کم دی استا اور تابداری کم ساد خیر فاہی دیدیم استا ستا و سیت ستا حکمون داغی خیال و ساتم وعنی صلی اللہ علیہ وسلم و تعالی حسنان رسول اللہ و عیسی اللہ و عیسی اللہ قول اللہ محمد حسنان و عیسیت و وعن ميم ما بذن الله الله علیه و سلم الله تعالی تعالی ان وی او ریا په عمل کوي جب په دوروبرا ژوندیا او سترګه خیانت کی غداری کی فَيَنَغَتَالُ مُخَايَنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ دَسْتُرُهُ بِخِيَانَةِ الله تْپويږي او د زړونو او سينو کې سي پاغيم تپويږي او علمه سنګو الله تعالی <تصفيق> او رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه مسلمان نبی رسول الله يور مسلمان بیمار کوساله ورو اتخفتا چواز بالکل پمزه شيو او دا څنګه ری شيو مثل لپاره د چينچني د بچي پښانګر زيدلې ولس ابي عليه السلام وطبی حل کنتا تدعو صد اللہ نسا مو او ته هل كنت تدعو الله بشي ست الله نسدوا کای نه ک سو دوا مو غوالي دواګان غوالي او تسلوه اياهو قال نام يا غارما في كنت اقول زوجكم نغوا الله هم ما كنت مواقبه به في لاخره اي الله جتم لك مسزا فخرت کراټه فاجل لي في الدنيا اغمال ابو دنيا کی راگی اگر تو مالا پتہلوار سر السلام سبحان الله لا ت... لا تطيقه ولا تستطيعه تی وسوسہ دنیا کیم نلریو اخرت کیم وسو نگری اپلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قال ب... فدع الله بدع الله به اغدا دعو قلنا الله ولا صحت الله ورسوله صلوا و سلم قال لا ينبغي للمؤمن ايذل نفسه مسلمان لا بكارني دي ځان ذليل قال وكيف يذل نفسه سن بزان ذليل قال يتعرض من البلاء لا يطيق دي ځان مصيبتون او تور چې بیا وسنه دا دوه قسمه بګانانی دي یو بګانانی ديته تکوینی او بدنی مطلب پر کا دی چې کمدننو لکه او دغه ځای را ځای دی او زما اوس نه شته او ض چې اخلمه او زوامه اوه شي مه خل په شي او یو شلکه نه لپور لځان لپټس کوم اخمه نو هغه بابانې خسته شي را شي بیا به یو را ځي بل به را ځ بالا پیس ما نه پ نه دا په زوره د ان لی لکومه ې ساد مې وې چې ځانله چې کمر د ژورکوو شااد سم واخلم او ل شومه یو ځای ک د یو لاکوورپو شااد سکم بیا کما کور مې وې چې تم او پیاز را وړم او غ شي وی دا مې وستې او د او د ګډ وخته سکوم اراولم دا زسان نزلې له کومه دا په زور درسري زليله کولې ماب خبر خبره وره شوو زم چې کمدنو په يوسيز الله نه د مکلف کړي او د بيزان په زور مکلف کړي دا د په واس کې نه ده او په زور چې کمدنو ځان سکي مکلف کړي چې د دین د خدمت په بارکۍ چې کم سيز الله ربه له تاسو څخه اوس کې چوالې ده دقل وس مطابق کار کوا لکه تبلیغ او دعوت ستا سده وسته او د خلکو نمنل او یعمنل دستا سنده نه نده تو اس خام خاضی او یو خلکو کو توای شما دو جمعی پر از بایانو کو چه دم تو بارام نی تا صولی بیادر دی بیرا اس تیر ستا پا خز راو لگم اس پا ستا پا خز آغر آلگی که بندر آلگی دوما مقبل پویگی گنف پویگی نو ستا دا ستا چې کمم سری وس تاغ وکه وسستهغ وکه ستا چې کمم وستې الکانو پسې یا چې کمم نوررو پسې کورته ورشه دعوت وورګم بس اوس پس غې نه تاغ ولي دی اوغ ستا په خبرهسه نه کوې عمل نه کوي او ته له رالی او تو تهوا چې خاغ به له ور نه رالی روزځانې په خپله سر زلی لکو قبل کار کې کمې مک او الله پاکه کې قوتې موه چې کم کار د وسته اګه کوا د وسنه زیات مکوا وسنه زیات مکوا بادشاهانو ته نظام بد نولستا وسنه دي چې ته دې کم